Vența cititor de proză Lume de ceară Lume de ceară, lucruri crude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 În albatros se zbate jalnic, Crezi că el va cere îndurare îndată, Muriva singur, sal cu alții la oaltă, De ei e plină-ndată lumea toată, Sărmane albaștri, soartă necurmată. Lume de ceară, pradă morți lași, Copiii tăi, părinții tăi cei dragi, Căzut sunt pradă, soarta neschimbată, Povestă ce e vai, adevărată, eșale ale mare, mama îndurerată. Ia oglindă lumea mea de ceară Și vei vedea în ea un plug ceară Sau un micut cerșind și îndurând, Precum și alți sărmani și de rând. Privește bine oglinda tremurând,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 Picături de cerneală Sunt picături mărunte de cerneală, ascund ne ele mult sau mai puțin? Poate că, poate cineva să creadă-ți referitor la al meu destin, Aprind rău sclipiri de gânduri multe, Din greu devine totul mai ușor.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 Pătrund înfiorată în strania lume A cărei poveste mă ninge cu flori Și care începe cu zorii din mine Cu roa pe ierburi și mii de fiori. Mirare, plăcere și teamă și umbră Se luptă, se atrag, se resping, nefiresc. Una înțeleasă visare mă fură, Dar oare să las?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 mi au răspuns durerile, m-au linat suferințele, m-a răsplătit neputința, m-a speranța. M-am certat o renșiri cu mine însă și-am aflat că s-ar putea să nu rămână toate asupra mi. Am aflat acest lucru la o depărtare de o viață, când ieșisem în prag. Întâlnind dimineața, Și s-a făcut deodată ziua de abinele în trupul meu și am ajuns să-mi dau seama că picăturile de roă Rânduită pe petalele de trandafir nu sunt lacrimi, așa cum.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 Lacrim cerești, zău, nu greșești când spui Că fericirea e crudă cu noi doi. Lacrim de tristeță pentru cerul stins E ca o poveste peste care nins Nu mă înțeleg, nu mă înțelegi, E doar cu o de lacrimi pe cuprins. Unde e lumina ce ne însoția cândva? Unde-i fericirea de a ști că sunt a ta?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 Asta nu pot să negi Și nu vreau să răsar între noi Aspre stângi De la tine îmi cer mult dorita iertare. Tu, cel ce-n la mi pătruns ca un zeu, Minunată lumină, Devenindu-mi un soare Ce mai ars de veșmântul păcatului greu. Și-am devenit un fluture. Ce zboară prea sus, Cu splendide de aripi pătate cu humă. să mă simt spre un gol presupus, Am o fi așteptat să mă ia, Pedepsindu-mă. Cu inima într-o stea,